Mina damer och herrar, Morton Rask. Välkommen hit, till är vi på är ja. Idag ska vi ja. prata lite grann om könsord. Ja. Det är ju så att det finns en rik flora av benämningar på de man och kvinnliga genitalierna. Yeah. Och det här är ju någonting som, som florerar, även om inte är så skyltas så öppet med i samhället. Så är det mycket intressant att tränga lite grann bakom de olika benämningarna. på, på. Och, och det verkar finnas en hel del att ja, ta av. Ja, det på... finns ju otroligt mycket. Ja, jag har med mig flera böcker här att vi skulle ta titta lite grann på det. Låt oss börja med mannen. För ja, vad... Kanske är lämpligt. Synonymer alltså? Ja, synonymer för manliga könsorgan. Det här kan vi ju, ja, vanligt till exempel Bamsefar yeah. kan ju syftar på en mer bamsig läm då yeah. en större dimension på den då e, sen kan man ju tänka sig det finns ju alltid en rik flora metaforer snabel till exempel, förmågan mm. lång och, förmågan att spruta mm. kan man tänka sig. så det är en liknelse i dubbel mening mm. bong är en annan och det är, kan man dra sig till minne så att det finns även i, i dialekterna i svenska dialekter, bong så betyder det även en kraftig gren på granen mm. som står utifrån granen Så att uh -huh. säga. Alltså en slags liknelse här vet man inte vilken som är grunden för det om det så säga är granen som liknas vid mannesköns och grannesfärsson. Ja. Mm. Pistång, vanligt ord i erotisk litteratur. Hans läm var styr som en pistong Stod mm. rakt ut från kroppen. Och kulpåsen, om, eh, om testikelpungen. Ja. Mm. ja, så det finns ju... Mm. Men hur annat. är det med, med Petter Niklas ja. och de här... Ja, jag tänker ju fråga om det. Ja. <laughs> För det är ju allmänt känt. Inte ovanligt att man benämner med dubbelnamn. Petter Niklas, Kalle Göran. Karl August, Karl Philip, ja. efter tronföljaren, då arvsförsten. Ja. Ja. Ja. Och det här är ju inte någonting unikt svenskt, utan det finns ju även i andra länder. John Thomas i England, eller Dick. Ja, ja. Man. Och är det därifrån vi har tagit Cook också som blivit kuk så småningom? Ja, det är intressant att du säger det, för att de i är ju uppenbart besläktade. Engelska Cook som också betyder manslem. Men det är väl inte helt avgjort vad släktskapen består i, riktigt. Men det finns en, jag kan ju jämföra på svenska, att tuppen... Kuk betyder också tupp på engelska. Yeah, yeah. Säger kuk eller kuk eller ku på svenska. Mm. Så det är en liknelse. Tuppen, är en slags manligt symbol. Lång hals och ett rött huvud yeah. kan man tänka sig. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Men de indio- och germanska språken har ju väldigt släktskap här på. man ser att de här orden går väldigt långt bakåt. Engelska count till exempel som syftar på kvinnliga vulvan. Det är ju kutta på svenska, ropesläktat. Yeah. Kunta även i, i östliga svenska dialekter. Mm. Så, ja. Varför har vi för andra synonymer just till det kvinnliga könsförgången? Ja, finns ju en, hur mycket som helst egentligen. Buske till exempel. Yeah. Bever. Syftar på en blanka pälsen hos beven. Kan jämföra folkliga benämnden David Crockett mössa Jaha. Som ju ja. har inte... fågelbo. Jaha. Ja, där fågeln sticker ut huvudet. Så att säga. Kajuta. Där får man gå in och hälsa på. Så att säga. Jaha. Jaha. Ja, russinlimpa är ju en väldigt... Poetiskt kan man säga. Där är klitor i sutt, i russin så till kakan. Kuss i Det finns mycket som är Svalborn, där kuken häckar, som mm. det står, Bengt grin här sedan 146. Men he, finns det också olika, betyder de olika om man säger det? Ändå? Nej, det här syftar väl kanske ganska allmänt på, på, på slidan. Så att säga. Men det mm. eh, finns ju givetvis vissa specifika ord som syftar på en ja, nedgradad formation eller någonting så att säga, som, som är utmärkande. Ja, bullfitta, Aha. eller eh, bakmus. Ja. Vad är det för skillnad mellan de två? Ja, bullfittan syftar väl på ett högre byggben, uh -huh. mer framskjutande byggben, så att det blir mer, mer som en svullen formation. Mm. Medan bakmus syftar då på en kraftigare behåring upp mot rektrum. Ja. Uh -huh. Så att det är därifrån bakåt. Att... Uh -huh. Intressant. Ja, man är den där tjejen, den där Ramsan, som jag hörde i Uddevalla sist Lena, bena kissar mellan bena. Ja. Ja. <clears throat> syftar ju också på ungefär de områdena. <gåll> Intressant. Tack så vi, ja, ja, vi tackar dig motorrask. Ja, tack, Alltid tack. trevligt att ha här. Hej. Mm. då?